Генріх сам наближався до нього. Антон не без труднощі вибрався з постелі, було важко дихати. У тому світі хтось інший би сказав, що так пахне свіжовикопана могила. Той, хто пізнав чужу смерть і замислився, чи вона не є репетицією його власної. Але Антонові було просто важко дихати. Світ символів може пізнавати людина, що трохи піднялася над землею і навчилася розпізнавати аналогії в природі і людському побуті. Усе, що він робив протягом останніх днів, було пов'язане з Генріхом, тому і світ не розкрився перед ним. Він би більше скористав, якби просто подався у мандри. Тоді, напевно, загубився б у ньому, потрапивши в полон до людей і краєвидів. Але старий хотів, аби він повернувся. Час тягнувся нестерпно довго, і грубка стала холодною, бо він не закрив комин. Нарешті про Антона згадали, і все відбувалося, як і вчора, у мовчанні. Може, серед присутніх був і Генріх, але Антон не впізнав би його навіть тепер. Після сніданку він поквапився вийти і став на подвір'ї, поглядаючи на ворота. Тут хтось гукнув його на ім'я. — Ходи до мене, — сказав Яків, колишній лікар. Нема чого стовбичити на холоді. У Якова з'явились вже риси притаманні мешканцям монастиря, та в ньому усе ж легко було впізнати колишнього лікаря. Вони повернулися туди, де ночував Антон. Кімната Якова була трохи далі. На підці спав кіт, звичайний собі кіт, який не бажає розлучатися з тим, кого обрав собі за господаря. «Розкажи мені про Генріха», – попросив Антон майже благально, бо він втомився шукати взимку чоловіка, що не тримається певного місця. Я тут недавно, — знизав плечі маяків. Коли потеплі, я піду далі. Це місце не для таких, як я. А для кого ж? Для воїнів. Це місце для Джона Сміта, якщо він схаменеться і не стане будувати на горі те, чого навіть не може уявити. Хіба Джон Сміт був колись воїном? І Антон згадав той сум, який приніс із собою прибулиць осяйного літнього ранку, запах скошеної трави, шелест листя. Він убивав людей. Щоправда, не всі ті, хто убиває, є воїнами. Але Джон Сміт не знав страху, доки не усвідомив ціни власного життя. Чи тому перед ним відкрився притулок, не знаю. Зрештою, для притулку важливіші твої нещастя, а не твої заслуги. Ніхто не знає, що таке притулок, навіть старий, злякався Антон, бо кожна категорично стверджувана думка змінює майбутнє він, певно, не зміг би пояснити це Якову. Зрештою, зараз усі його думки кружляли довкола невловимого Генріха. Антон вишпортав з внутрішньої кишені шматинку, розгорнув і простяг на долоні золоте кружальце, тонке і стерте від тисяч рук, що тримали його. Гроші? Здивувався Яків. О, колись я мав я їх багато. Через них у мені ніяк не могло прокинутися співчуття. Звідки це в тебе? Я маю віддати її Генріху. В обмін на щось? Антон замислився. Ні, просто так. Тоді я помилився. Це не гроші. Це певно знак, що ти від старого. Я теж так думаю. Можна погладити кота? Це вже спитаю в нього самого, засміявся Яків. Золото розкриває уста. То що ти хочеш почути? Генріх тут уже довго. Ми майже не вживаємо імен. Зрештою, мало розмовляємо. Мені це подобається. Слова – не найліпший спосіб порозумітися. Генріх – воїн, хоча, можливо, не знає, з якого боку стріляє рушниця. Усі тутешні мешканці – це колишні воїни, які стали боятися власної і чужої смерти. Будь чиєї. І за це мають таку кару – безмежність. «Кару?» – здивувався Антон слову з того світу. «Еш, е, що довше живеш у притулку, то краще помічаєш, як позначаються на тобі всі зміни». Тобі відомий закон перекинутої монади. Ні, не чув. Суть його полягає у тому, що сьогоднішня втрата завтра обернеться для тебе блаженством. І навпаки. І знаєш, яка безбожна думка опанувала мною, яке я зробив відкриття, та інші теж. Але вони не такі циніки, щоб у цьому зізнатись. Яків перейшов на шепіт, і Антонові аж моторошно стало відблиску його очей. Це не притулок міняється, а ми самі. Те, що учора було золотим словом, нині сухий листок. Вічне лише оте золото.